اور پر کام کہ نو تا دانی حکومت یوه وړاندې تر موږ باندې د دنیا ساحه هغه وروما امریکایي ټوله ځواک او سروراتي ممتاز یو بیان پر افغانی چې د نړۍ سره باندې راغلي مو خپلې دې دې ته په حساب به ټول تیار کوو دې اړتیا تیار کړو کسماندي سم اختیار او څه تیار کړو زموږ سره نه یوه استماری دی له پای ته رسیدو کیږي باندې ته نو داینه په دې باندې غواړي con qué ماروما مفرسنی، ویتناس هم لاغیر او بایدین ورطان فرشان من آسکو، ویو مرسیل اقوه دخواه دیگه. او او بزر مر راحتد، او تاگه راقین انتاها مجوارده. بازی خان افرازی بی، شاوید از ناهایی وفاس انتاها مجوارده. دی حقه لانو هره او بابر رسید، اله حمد لله، صلما، اله حمد لله، جیمه وقتا وعلی نو دې باندې په هغه باندې یو پرمایې وې چې زه باندې دغه ما سرسي استعمال دي په کار نو دغه په دې باندې په پرزان باندې کارو یو باندې په تاسو سره وې کورانه ورو ده که څه هم مسلمان سره هم باندې پتا دی او مسلمان کوم په مسلمان باندې خبره کوي د هغه د ټولې په اړه کومه خبره نه ده. اسان د بلن په یوول باندې کېټای، a la derecha, ¿verdad? پرهمان عبارت دا اوسې هېرانې ته په دوه میاشتو د ایمان دا باندې غواړي نو د پات او د تو په سره دا چې دا پالیسی پروت دی نو موږ یو واخت چې هغه د څښتنشتري یو ځای ته راغلم نو دغه موږ د پات باندې د مصرف باندې استعمال ورته یو لري دا چې د یو په مصرف What is God of God. دما چې تاسو وینئ a la parte کې دې چې دا ماضي یا امام د اسمی که امام ولا په سمایې دا په کوڅه شي او لکه دا یادا دغه چې واجب کړی وو ته یاد کې هر بار یادونه کیږي بیا د روانه د دې یا الرحمن او رحمۃ اللہ یرب یاری نعمه او په هغه وخت کې چې په دې حالت <سؤال> کې چې یو د نړۍ د یو سړی ورماښو چې الله تعالی هغه مشرته وي چې دغه مشرته د نړی د د دې د دې د دې د دې د دې د دغه <laughs> طاقتې مې مې ماره په معنی دا نه اوس دې باندې دا ډېر مهمه ده چې په تاسو سره د دې